za vlastito ozdravljenje od bolesti Započni znakom križa U ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen Neka sam nam bude tvoja milost Gospodine Isuse Kriste, tvoja ljubav Bože oče i tvoje vodstvo Duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu tvog preljubljenog sina Gospodina našega Isusa Hrista, za otkupljenje od moje bolesti. Zahvaljujem Ti, gospodine, za dar života. Ti si me zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. Stvorio si me da živim vječno, dajući mi priliku da ovo zemaljskim životom odredim kakva će vječnost biti za mene. U dubini duše utisnula se mi ljubav spremnu na žrtvu spremnu na opraštanje blagoslivljanje i zahvaljivanje spremnu na i pomaganje Otisno smi ljubav koju u punini mogu iskusiti i živjeti jedino u tebi Ti me, Oče nebeski u sakramentu krštenja s bezgraničnom ljubavlju prihvatio i priznao svojom posinjenom kćeri Hvalati Bože moj što si ti izabrao vrijeme i mjesto mog rođenja. Hvalati što si mi ti izabrao obitelj u kojoj sam se rodila sjeti se svakog člana obitelji pojedinačno hvalati za svaku osobu koja mi je u životu bila važna sjeti se nekih Hvala ti, gospodine, za one koji su mi bili uzor vjere u tebe. Za one koji su me poučavali i govorili mi o tebi. Sjeti se nekih Hvalti što me potičeš, da te tražim i nalazim. U molitvi. U Svetom pismu, u sakramentima, u nadahnutim knjigama, u bližnjima potrebnima tvoga milosrđa. Hvalati spasitelju moj Što si spremen uključiti se u svaku životnu situaciju koju te pozovem spouzdanjem u tvoju dobrotu? Pozovi ga sada svojim riječima u svoju životnu situaciju. znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja ne mogu spasiti. Zato ti hvala, oče, što si dao svog jedinorodnog sina Isusa Krista da nije koji u njega ne propadne, već da ima život vječni. Hvalati ti, Isuse, što si umjesto mene platio kaznu za moje grijehe i za moje opačine. Hvala što, trpeći i umjerući na križu, želiš uzeti na sebe i moje boli i moja poniženja i moju povrijeđenost i moje strahove. hvalati što na svoj križ želiš ponijeti i moje bolesti što i mene želiš svojim ranama iscijeliti hvalati gospodine za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima odbačenima bolesnima i svim drugim patnicima hvalati bože naš za tvoju očinsku ljubav koju imaš prema nama, raskajanim grešnicima. Hvala ti, gospodine, što ti po čudu po sakramentu Euharistije mogu predati svoju bolest, da je poneseš na križ i da me svojim ranama iscijeliš. Hvala ti što u Euharistiji dolaziš k meni i ulaziš u mene kao pravi bog. I pravi čovjek sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Kako bih i ja, poput bolesnika, patnika i grešnika iz Evanđelja, mogla doći k tebi. kako bih ti mogla predati svoju bolest i mogla primiti tvoju milost od kupljenja. Ostani nekoliko trenutaka u zahvaljivanju za dar Euharistije. Hvaleti gospodine za sve one koji se brinu za nas bolesnike. Hvaleti za liječnike. Medicinske sestre. Njegovatelje I za sve one koji se trude pronaći nove ljekove. Hvalati za one koji za nas mole. Koji nam svjedoče svoju vjeru. I koji za nas prikazuju razne žrtve. Posebno ti zahvaljujem za one koji se brinu za mene osobno. Sjeti se onih koji se brinu za tebe i zahvali za svakoga od njih. Hvala ti, OČe ljubljeni, što si poslao svog anđela da mi služi, da mi u svemu pomaže kako bih mogla baštiniti spasenje. Zahvali svojem anđelu svim srcem. Hvala ti za pomoć svetaca koji rado odgovaraju na molitve kojim upučujemo. Zahvali svakome svecu kome se se molila i kome se i dalje moliš. Najviše ti zahvaljujem za pomoć i zagovor tvoje i moje majke blažene djevice Marije. Izmoli barem jednu Zdravo Mariju svim srcem i zahvalioj na svemu što je za tebe učinila do sada. Zdravo Mario. Milosti puna. Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama. Blagosloven plod utrobe tvoje. Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Hvalati nebeska majko što si uzmene. Znam da si me zavoljela onog trenutka kad si gledala kako tvoj sin Isus na križu umire i za mene. Hvalati jer znam da ćeš ti učiniti sve kako njegova žrtva ne bi bila za mene uzaludna. Sada ti, gospodine, donosim svoje pokajanje. Samo ti, gospodine, znaš koliko su moji grijesi I moje nepraštanje onima koji su me ranili doprinjeli da dođe do moje bolesti. Gospodine, samo ti znaš koliko sam ugrožavala svoje zdravlje neuradnim i neodgovornim životom. Sjeti se neumjerenosti i drugih grijeha protiv svojeg zdravlja. Oprosti mi. Samo ti, Isuse, znaš Koliko sam ti bila nezahvalna za sve one dane u kojima sam imala blagoslov zdravlja. Oprosti mi, gospodine Isuse. Samo ti, Oče Sveti, znaš na koji sam način koristila zdravlje kad sam ga imala. Oprosti mi, gospodine Isuse. Samo Ti znaš koliko sam puta sagriješila tako da sam propustila učiniti dobro i tako što nisam izbjegla učiniti zlo. Sjeti se takvih grijeha. Oprosti mi, gospodine Isuse. Samo Ti, Bože moj, znaš koliko sam puta povrijedila druge. Svjesno i nesvjesno. Koliko sam im boli nanjela. posebno najbližima. Sjeti se tih situacija i pokaj se. Oprosti mi, gospodine. I molim te da onima koje sam ranila podariš milost, kako bi mi mogli oprostiti. Molim te da ih otkupiš od posljedica mojih grijeha. da im iscjeliš rane i svojim im mirom nadoknadiš za boli koje sam im prouzročila gospodine samo ti znaš koliko sam puta propustila oprostiti onima koji su me povrijedili. Sjeti sa onih kojima još uvijek nisi oprostila. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nisam htjela ili nisam mogla učiniti. Oprosti mi što tada nisam dolazila k tebi kako bi mi tvoja milost pomogla oprostiti. Ti si nam, Isuse, obećao da ćeš nam oprostiti na jednak način na koji ćemo mi oprostiti onima koji su sagriješili protiv nas. Gospodine, zato sada s tobom, svim srcem, Želim oprostiti svima koji su sagriješili protiv mene. Želim oprostiti i zajedno s tobom sada opraštam onima za koje znam da su me povrijedili. ali onima za koje ne znam da su sagriješili protiv mene. Gospodine, želim oprostiti. I tvojom milošću zaista opraštam onima kojima je žao i koji se kaju. ali i onima koji se ne kaju i kojima nije žao što su me povrijedili opraštam i onima koji nisu bili svjesni da mi nanose bol bože moj opraštam svima Gospodine, opraštam jer ja često griješim, jer ja želim da mi bude oprašteno. Gospodine, opraštam jer želim da moje srce bude čisto, jer želim živjeti u Tvom svetom miru. jer želim živjeti u Tvom dostojanstvu. Gospodine, opraštam svima, jer si nas Ti stvorio s jednakom ljubavlju i čezneš da se svaki od nas grešnika obrati i živi. Isuse, vjerujem da ću u Euharistiji, u susretu s tvojom ljubavlju, kojem si nas ljubio, viseći na križu. Hvala ti, moj Isuse, Što si obećao da neću doći na sud ako ne sudim. Da će mi biti oprošteno ako ja oprostim.